Poveste, prostia omenească de Ion Creangă. A fost odată când a fost, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti. Noi nu suntem de pe când poveștile, ci suntem mai din cu vreo două-trei zile. De pe când se pot covea. Urecile, cu 99 de că de fer la un picior Și tot îi se părea că e ușor Ci că era odată un om însurat Și omul acela trăia la un loc cu soacră sa Nevasta lui care avea copil de țâță Era cam proastă Dar și soacră sa nu era tocmai hâtră Într-una din zile... Omul nostru iese de acasă după trebi Ca fiecare om Nevasta lui, după ce scaldă copilul Îl înfășă și detețâță Îl puse în albie lângă sobă Căci era iarn Apoi îl legână Și îl dezmerdă Până ce l-a dormit După ce l-a dormit Stătuia Puțin pe gânduri Și apoi începu A se boci cât îi lua gura Auliu Auliu Copilașul meu Copilașul meu Mama ei care torcea după horn cuprinsă de spaimă Zvârli fusul din mână Și furca din brâu cât colo Și sărind fără sine O întrebă cu spaimă Ce ai, draga mamă? ce ți este? Mame, mame, copilul meu are să moare eu când și cum? Iată cum, vezi drobul cel de sare de pe horn? eu văd, și? Ui, de sasui a are să-l trântească drept în capul copilului și să-mi l-o moare Voi de mine, știi bine? Că bine zici, fata mea? Se vede că i, -i s-au sfârșit mititelul lui zilele și cu ochii pironiți la drogul de sare de pe horn și cu mâinile încrăștate De parcă le legase cineva, începur al bocii amândouă ca niște smintite de clocotea casă. Pe când se sluțeau ele, cum vă spun, numai ea ca și tatăl copilului Intră pe ușă flămând și necăjit ca vai de el Ce este? Ce va găsi nebunelor? Atunci ele, viindu-și puțin în sine, începura a șterge lacrămile și a povesti cu mare jale despre întâmplarea mea întâmplată Omul, după ce le ascultă, zise cu mirare <gântu -și> mulți proști am văzut eu în viața mea, dacă a voi n-am mai văzut Bă, duc în toată lumea și d găsi mai proști decât voi, voi mai întoarce acasă. iar de nu, ba! Așa zicând, oftă din greu, ieși din casă fără să-și e ziua bună Și plecă supărat și amărit ca mai de om. E, și mergând el bezmetic, fără să știe unde se duce, după o bucată de vreme, oprindu-se într-un loc, îi se întâmplă iar să vadă ceva deșențat ce nu mai văzuse. Un om ținea puțin un oboroc deșert cu gura spre soare, apoi repede îl înșfăca și intra cu dânsul într-un bordei. Pe urmă, așa, îl punea iar cu gura la soare și tot așa făcea. Drumețul nostru, nedumerit, zise. Bună ziua, om um bun! Mulțumesc, lumita ale prietene. Dar ce face aici? Ia, mă trudeze vreo două, trei zile să carpocituiți de soare în bordei ca să am lumină. Și discălpot. pot. Oh, o, oh, oh, oh, oh, Ce trudă! zise drumetul. N-ai vreun topor la de mână? Bam, bam! El de coadă aici și soarele va intra singur în lăunru. Întotdeauna făcu așa, și lumina soarelui. Intră în bordei. Ha, ha, mare, poate mare minune, om bun, zise gazda. De nu te aducea Dumnezeu pe la noi? Era să îmbătrânesc cărând soarele cu oborocul. E, încă un tont, zise Dumnezeu în sine și plecă. Și mergând el tot înainte, peste câtva timp a ajuns într-un sat și de în întâmplare se opri la casa unui om Omul de gazdă, fiind rotar, își lucrase un car și îl își în casă în toată întregimea lui Și acum, voin să-l scoată afară, trăgea de proțap cu toată puterea, dar carul nu ieșea Știți pentru ce? Păi așa, ușile erau mai strâmte decât carul Rotariul voia acum să tai ușorii spre a scoate carul Noroc însă că drumețul a învățat să-l desfacă în toate părțile lui Să le scoată pe rând afară și apoi iarăși să-l la loc Foarte mulțumesc, cum, bun, zise gazda Bine m învățat Ia uite-te dumneata, era să bunătate de casă din pricina carului de aici, drumețul nostru, mai numărând un nătărău, merse tot înainte până ce a ajuns iar la o casă. Acolo ce să vadă? Un om cu un țăpoi în mână voia să arunce niște nuci din tinda în pod. Din ce în ce dau peste dobitoci, zise drumețul în sine. La ce te frămâți așa un bun? Ia, vreau să-ți nuci în pot și ăsta să ăsta bată-l scârba să-l bată? Nu-i nici de-o treabă. Oh, oh, dai, că degeaba te trudești, nene. Poți să-l blastem cât l-ai blăstăma. Abar n-are de scârbă. Ai un oboroc? Păi, de cum să n-am. Păi pune nucile în trânsul, el pe umăr și suile frumușel în pod. Țăpoiul e pentru pai și fân, iar nu pentru nuci. Omul ascultă și treaba... Se a un dat. nu zăbovi nici aici mult, ci plecă, mai numărând și alt neghiob. Apoi, de aici merse mai departe, până ce a ajunse ca să mai vadă aiurea și altă năzbătie. Un om legase o vacă cu funia de gât și suindu-se pe o șură unde avea aruncat o leacă de fân, trăgea din răs de funie, să urce vaca pe șură. Vaca răgea cumplit și el nu mai putea de ostenit. Mă, omule, mă! Zise drumețul, făcându-și cruce. Dar ce vrei să faci? Păi ce să fac, mă întreb. Ce să fac? Dar nu vezi? Ba, nu mai nu pricep. Ia... Hăramu-i stai hămesit de foame și nu vrei nici în răptul capului să fie după mine sus pe șură să mănânce fân. Stai puțin, creștine, că spânzuri vaca. E fânul și îl dă jos la vacă. Ne? Dar nu s-ai Nu fi scump la tărâțe și ieftin la făină. Atunci omul ascultă și vaca scăpă cu viață. Bine mai ai învățat-o bun Pentru un lucru de nimica Era cât pe ce să-mi gâtui vaca <gântu> i. E, așa drumețul nostru Mirându-se de această mare prostie Zise în sine Mâța, tot s ar fi putut întâmpla să de Drobul de sare jos de pe horn dar să cari soarele în casă cu oborocul Să urci nucile în pod cu țăpoiul Și să tragi vaca pe șură la fân N-am mai gândit Apoi drumețul a ntoarse acasă Și petrecul lângă ai Pe care socoti mai cu duh Decât pe cei ce văzuse în călătoria sa Și-am încălecat pe Și-am spus povestea așa și-am încălecat pe o roată și-am spus-o toată și-am și încălecat pe o căpșune și v-am spus, oameni buni, o mare minciună.